А переспати з дев'ятнадцятирічною жінкою кому не хочеться? Я зовсім не пуританка. Я цілком сучасна. Досить. Стукнув кулаком по рамі вікна, аж рука заболіла. Тепер уже правдиво. Чого ти хочеш від мене? Щоб ви не гралися зі мною, як з дівчиськом? Він пройшовся по спальні, скуткав куток. Вздовж дверей, п'ять широких кроків, скриво посміхнувся. Гаразд. Якщо вже ти вимагаєш чесності, я хочу тебе. І було б дивно, заспішив, якби я тебе не хотів, ти така жіночна. Не треба слів, різко обірвала, відвернулася до стіни. На мить Ярославу здалося, що в її великих, виразних очах зблиснули сльози. Втім, від цієї підстелюшки всього можна чекати, заспокоїв себе. Знову опустився на коліна біля ліжка, нетерплячими пальцями потяг униз замочок блискавки на платці. «Не треба. Я сама». роздяглася спокійно, діловито, ніби на сеансі стрептизу, баченого ним під час мандрівок по закордонах, ніби справді куплена на годину за флакон паризьких парфумів, що досі лежали в машині. Зняла черевички і колготки. Зняла плаття, намизала на плечики й повісила до шафи, залишившись у білизні. Французькі трусики з квіткою і французький мереживний лівчик. Ярослав простяг руки. Вона одвела її холодно, тверезо, Я прийму душу. Сунула ноги в його капці, узяла з ліжка рушничок і понесла через яскраво освітлену вітальню своє гнучке юне тіло.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 Одурюючи себе, запізнюється, не легких, але прийде, прийде, не прийшла, і вже не прийде. Навіть сьогодні, через 20 літ, прийде інше. Ті, що не прийшли до нас у юності, уже ніколи не прийдуть, і марно чекати, і смішно чекати. Бо й ти уже інший, не той наївний, романтичний юнак. Того давно нема, і вже ніколи не буде. Той юнак умів закохуватися, а в тобі все вмерло. Ярослав знову закурив, але від тютюнового диму аж занудило. Не рятувала сигарети. Маргарита вийшла з ванни, в чим мати народила. Обличчя застигли, наче манекену. Вогка шкіра блищала вся в люстри, наче все тіло було в тоненькій кризі. Жодного живого емоційного руху. Ішла повз журнальний столик. Взяла сигрети за і запальничку. Ішла повз крісло, біля якого роздягалася, поклала білизну. Ішла повз Ярослава, війнула холодом. Лягла поверх ковдри. Руки за голову, очі в стелю. Ось мить, якої ти прагнув. Вона твоя. Іди візьми. Є межа забрудненості природного середовища, вище якої усе живе-помирає, або бунтує, як кити, що викидаються на береги океанів. Є межа забрудненості душі, коли вона бунтує, якщо лишилося в ній хоч трохи живого, або покірно, і на віки вічні вмирає. Він думав, що душа бездонна і всесильна, що вона самоочиститься, скільки б не у неї бруду. Як довго був певен, що талант невечердний і його вистачить на все. На одноденки задля хліба насучного, задля машини розкішної, дачі. І всього-всього, що йому хотілося мати, щоб виділитися з поміж інших, хто не мав цього або не хотів мати, щоб з'їсти і зносити зараз те, чого не з'їв і не зносив у повоєннім дитинстві. Але здатність людської душі